А ще якось снилося, що ми зустрілися знову у чорному лісі на Ставках, де був наш табір на весні 43-го. То був наш перший табір, хоч тоді Улянка не могла там бути, бо взагалі ще була дитиною. Відтоді минуло десять і ще рік, і сім років, відколи я подався на Схід, отримавши наказ легалізуватися, і от вернувся додому вже, коли мене тут не чекали. Навіть в очах матері було більше страху, ніж радості, коли серед ночі я переступив поріг рідної хати. «Тепер вони тебе точно відразу вб'ють», – плакала мати у мене на плечі. «Нічого, може й не відразу», – відповів я подумки матері, але вголос нічого не сказав, це її ще більше б налякало. У двох словах, опускаючи деталі, які, на мою думку, були їй ні до чого, я розповів матері про свої шляхи, дороги і про те, що там, де я був більшість цих років, а занесло мене аж під Ростов, далі бути вже не міг. Фальшиві документи, що ними випадок, що поміг мені розжитися ще в Одесі, прикрили тільки на якийсь час. Працюючи вантажником у порту, я зійшовся з місцевими босяками. Увечері, коли пивниці допоміг одному хлопчикові відбиватися, коли на нього насідало троє. І хоч нам обом потім дісталося, але ті троє таке відступили. Як виявилося, той хлопець насправді був звичайною шісткою в шайці кишенькових злодіїв. І троє роботя хотіло йому надавати справді за діло. І якби мені це було відомо із самого початку, я б, може, і не поліз. Зате босяки визнали в мені бійця, і я ледь не став членом їхньої шайки. Мої нові знайомі допомогли мені з документами. І хоч, можливо, здогадувалися, хто я, видавав акцент і вимова западенця, що їх на початках ніяк не міг позбутися. Проте вдавалося, що це їх не дуже обходить». І все ж я вирішив не чекати, поки вони здадуть мене НКВДшникам, бо ж насправді між нами була прірва, і у мене не було довіри до цих одеських фраєрів. Звичайно, нічого з цього я матері не розповідав, за винятком того, що голод 47-го, влаштований совєтами в Центральній Україні, зачепив і південь, і той одеський присілок, у якому я тоді опинився, і погнав мене далі на схід. Але мати й сама про це знала, бо ж гнані голодом в Західну Україну, де колгоспів тоді ще не було, люди із-за і в нашому селі щодня просили хліба. Визбирали і поїли не лише всю гнилу картоплю, а й лушпальки з картоплі по навколишніх глиняниках. Найдовше я працював на відбудові шахти, трудився, можна сказати, лише за харчі. Таких, як я, прибульців, ні звідки, там було до десятка. Але, щоб не видати себе, я намагався спілкуватися з іншими, якому гарідше. Так я ледь не став шахтарем. Якби залишився, то, напевне, таки і став би, і багато хто так і зробив але закартіло спробувати ще чогось іншого. Почув я, що можна непогано влаштуватися у якусь риболовецьку артіль на Азові. Відтак спробував і рибальське щастя в артілі під Таганрогом. Тягав сіті кілька сезонів поспіль. Саме там, врешті-решт, і зацікавилося мною місцеве НКВД. Голова тієї артілі Куди я влаштувався простим рибалкою, добра душа, сам з кубанських українців, фронтовик, попередив, що до нього вже заходили і розпитували про мене, хто і звідки. Він їм сказав, що, мовляв, хахол з під Одеси, та й годі, хоч, звичайно, сам він, мабуть, таки здогадувався, хто я можу бути, але як мені здалося, цей кубанець щиро співчував нам. Можливо, ще день-два, і вони мене взяли б, але я вирішив не чекати, і того ж вечора на товарняк і через ніч перед світанком вже стрибав з потяга, що пригальмовував перед якоюсь степовою станційкою аж на західному Донбасі».